E buhurere radi Allahu në hu, të regon se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Kushtë do që bën një jetë dhe falë namaz në na afile gjatë netëve të Ramazanit, nga që i tërsia dhe thëlsia besimit të ti dhe me shpresën për të fituar shpërbrimin e Allahut, atë herë ati do t'i falët gjithë shka kanë kalluar nga gjunahet e ti. Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com.